Для худоби – спосіб побудови селища суцільно пов'язаному взаємосполученому колі – жителів, Те, що ціле селище було одночасно загоном, здається, вказує, що худоба була тим часом спільною власністю цілої громади, і стадо було громадським стадом. Продукти поділялися між окремими родинами, але стадо було спільно громадським. Не виключено, розуміється, що в межах спільного стада окремі родинні групи, пов'язані ближчим кровним зв'язком, співжиттям і співпрацею в окремому житлі, могли мати в громадському стаді їм приналежне поголів'я, продуктами якого вони осібно користувалися, але сумніву немає громада на даному етапі ще опонувала над окремішністю родинних груп. Село-місто Села були відкриті. Їх будовано на відкритих місцях, без того, щоб топографічно їх пристосовано до рельєфу місцевості, який давав би природні умови для захисту. Життя було осіло-хліборобське і мирне. Трипільці при виборі місця для своїх селищ не потребували ізолюватись від околишнього простору, оселюватись на відрубних горбах, відокремлюватись ровами і валами. Вони потребували захистити свої стада нападів звірів, чим і був зумовлений спосіб побудови селищ, але про щось більше вони не дбали. Вони могли мешкати по березі ріки зовсім невеликими оселями, очевидячки, без того, щоб це становило для них якусь небезпеку. Якщо припустити, що в кожному житлі селища, розкопаного на Коломишчині під Трипіллям, мешкало 10-15 осіб, то в 30 житлах цього селища повинно жити 300-500 людей. Такі, очевиднішки, були середні розміри селищ Триклівських часів. Були, однак, менші, але були і більші. У Володимирівці, на ріці Синюсі, що впадає в Бог, виявлено більше, ніж тисячу жителів. Якщо на ті часи, то можна цілком певно твердити, що на даному етапі село вже починало переростати у місто. Зважаючи на географічну територію, де розташована Володимирівку, на розвинений культ, на далеко більшу пишність посуду і його орнаменту, на меншу скупченість людей в окремих житлах, житла у Володимирівці не чотирикамерні, а двокамерні, можна гадати, що тут на півдні був центр Трипілля. Тріщина була лише периферією. Що в'яжи Трипілля з сучасністю? Ми і Трипілля. Хліборобство, скотарство, топографія селищ, спосіб будови жител, розпис хати печей, виразні і визначні господарчі і народно-мистецькі спільно-спадкові традиції. Україна часів Трипілля була суцільно-хліборовською, і суцільно заселеною країною з великими стадами великої рогатої худоби, щасленним і густим населенням, з високорозвиненим орнаментально-декоративним мистецтвом. Це була вже на даному етапі країна одночасно сільська і міська, з широкими культурними зв'язками з Наддунав'ям, Закавказ'ям, Анау, Середземномор'ям, середмікенська культура Греччини, малазійськими країнами, Месопотамією і, можливо, навіть Єгиптом. Україна не становила в цей архаїчний період якоїсь замкненої в собі ізольованої від цілого культурного світу країни. Навпаки, вона входила в загальне коло тодішнього культурного світу, що в ньому понівне місце належало країнам Месопотамії і Єгиптові. Країна, що виразно тяжила на і південний схід, відповідно до тодішніх центрів світової культури. Ці центри тоді, як сказано, були на півдні і Південному Сході. Тут початкові, вихідні, первні культури України за 5000 тисяч років до нашого часу. І професор Щербаківський мав рацію, підкреслюючи у своїй згаданні вищій книзі зв'язки українського трипілля з Месопотамією. Месопотамія так само не знала коня, а вола – как и тропильня. Культура на Валах, Стодола, Ярмо